40. fejezet 1917. augusztusának vége Nem akart vége szakadni a szörnyűségeknek. A Berta előtti asztalon ott feküdt a szjöfárten egy csésze kávé, egy szelet pirítós és egy tányér tojás a társaságában. Úgy gondolta muszáj a hajózási lapot olvasnia, de minden egyes hír, jelentés és olvasói levél után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 hogyan élhetnek így tovább? Az egyik nyitott ablakon madárcsicsergés szűrődött be a kertből. A maguk ültette fenyőfák ágai közt könnyű szellő Hanna bukkant fel az ajtóban. Azt mondta, már nem lehet vajat szerezni. Az a kevés pedig, miük volt, megavasodott. Jól van, válaszolta Berta. Nem fordult meg.